a malina mayyahu illahu fala mudillalahu wa may yudlilu fala hadi lahu ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tujith al-wadid falandirim thyan watham barzoti na mad Allahu subhanahu wa ta'ala atafalandaloim periti fale dhe udhzim kërkojm sallavate dhe selamete Përson dhe i çdo më të mirë, me pejgamberin më të mirë Muhammad Mustafaun alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij ti dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mirë dera ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj dhe do të vazhdojmë në ciklet e ligjëratave të shtunës ku jemi në vargun e ligjëratave mbi veprat e zemrës dhe punën e zemrës, pas përfundimit të dy veprave të soti përmendëm siguriteti dhe bindja do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Subhane Huetjala që të flasim për një vej për tjetër të zemrës të rëndësish me shumë dhe ajo është vej pra të menduarit, të logikuarit, të përsi atësh, të soditësh prosoditja meditimi që ka quët në gjuën dërkëmëtare ajo është të menduarit e thellën bëgjarat Allahu Subhane Huetjala nuk e ka furnizuar qenje njërzore me diçka më të shmuar se sa të menduarit Pra nëse i numrojnë shumë për i begativet që i ke, do të anumrojsh të menduarit më të madhen për i tëre. Gjese të menduarit dhe të logikuarit, është ajoj e cilja të ka mundësu që të dalohësh për i krejësave të tjera. A në e gjenë njëriun se me gjojën më të madhe që krenohët është të menduarit, i cili, me, i cili të menduar shprejët me gjush pësherë. Për këtë asy e gjenë se njëriju sa do që ka të holla, asuri kapital e bukurie e ksymëra, nëse do i të i mungonte mundësia e shprehjes, do të ishte e mangët. Do të ishte e e mangët. Andaj për shkakun, nëse e gjejmë një memec apo një memece që zdi me fort të skat absinë të folurit, pavarësisht sa do të jetë e bukur, do ta shëmton pamundësia me fol. Pamundësia me kallëzu që është e bukur e ksymëra. Sado që njeriu të ketë holla nëse s'ka mundësimi shpreh ato me fjalë për to, me medituar për to, ata rënë nuk do të nuk do të gjetë vlerë as çfarë përitora. Por këtë ashyu Allahu xhel Gjell xelalu e ka bërë që njeriu të kënaqet me të medituarit. Por këtë ashyu Allahu xhelala thot në Kur'an inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ihtilafil leili wan nahari. Ne kriimin e qive, të tokës në ndryshimin e natës dhe të ditës Pasta e ka parmen një varg begatish Në fund të dalla u gjenë e gjelalu Le ajati li kaumi ja akilun Ka argumente për një popull Për një varg njerëzish Të cilët din me mendua Din me mendua Gjithashtu të ndërrua vezër Të medituarit është knatësin veti është knatësin veti Sikur që muhabeti Edhe Kovendi Edhe ndeja me njerës Knatësin e ka Yonashka e pidhëshka e ha, po në muhabet. E muhabet jesh meditim. Kur ti mund muhab, ban muhabet, kur ti ban dialog me dikan, kur ti diskuton, çfarë do të çosh se ç'diskuton, nga më e vogla deri te më e madhja. Ti realisht u ke medituar, te cilin meditim e shpreh me, me ju. Apo, por pse kur ti kur ban muhabet me dikan? Sa të ja nisësh muhabetin ti të medituar? Apo Nëse njëri ju qëfar banë, fillon me disa prej fjale, pasaj fillon e dhe rejtë që është të ndryshme dhe cilat i am mundëson të mënduarit Si kur mësë kishtë të mënduar, përshenjë mund A banë ti mua abet me njëtë të shmendur Me thonë të ullë qëtu Qa me full me ta? Pro. Njëri ju gjithmonë kërshimet e se do një njëri cili ka mundësi me shkëmbi mendime Pra ti kur ullështë me të i kanë kiqef, mu kanë në njëtat frekuencat mendimeve Përshen Jot i që mendur edhe nëse së menon si ti të sërrimet ta Se së ndinë ngracit në Abo, për që e mu një besimtar I devoqëm Nuk mund e menet me një mëkatar Për sfer asyje Se së përputën mendimet Dhe së përputën meditimet Dhe së përputën të menduarit e një Për këtë asyje kanë të ndjetarët Se prej gjërave të cilat Allahu Gjele Gjele Luhu I ka bërë në meditim është krasia Njëri ju knaqët në med Të menduarit dhe të menduarit për si, përsiatja dhe soditja është knatësia e njerëzve të lexojnë dhe mësojnë dhe studiojnë. Mos më qenë të menduarit me çka duron lexuesi. Kur ti hap një libër dhe e lexon, faqe për faqe, faqe për faqe. Në çdo fletë që ti e lexon, në çdo fjalë që ti e kalon, ti realisht mendon. Ti realisht mendon. A ndaj për shembull Uh, Kër te lezhen një liver Protagonistja e krijesore që i krijon sërët të jetë ti Ako reshirë një film Ai cili ti ka përkuvizu e sërët të dështë skenaristi Dërkot që ti kërële zhen një njarje Ta shpor që e mu Qëllë e ndonë njarje që ti e dëgjër? Ai cili e krijon fotografien Qëshka mundu ka një njarje i jetë ti Që ka i të ndu Por që e mu të i kërëngon një rëfim Qëfar do qo të rëfimi? Ti e dhe një had se ka thanë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kështu dhe kështu. Ti apo orientonata tu pejgamberi selam ka shumë të mudu kështu kështu kur ka fol. Pra kit këto tim ban ato. Pse? Sepse ta ka mundsua Allahu subhanahu wa taala. Anë kadan dietarët, knatësia e lezvimit dhe lezuesve dhe atë rreth studiojn dhe mësojn ku është në meditimin e xharave. Në meditimin e xharave. Gjithashtu dashojmë lein Allahu te barekehu taala se nëpërmjet meditimit nëpërmjet pursiatjes ka nis Edhe vetë pengamberi o, Sallallahu aleyhi sallam Sikur që e ka në tjetë hadithin Imam Bukhariu në sahihun e tira Nga ajshë radhiallahu anaha Se gjëja e parë Para pengamberis Që e ka borë pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam Ka qenë të mendu arit Oshë mshel në shpel Dhe ka mendu Ka mendu Dhe ka ne ditë të tëra Duk e mendu e Andaj ti i gjenë në të njitë të nvi Njerzit e mëlloj të historisë një të vijan. Ulemat pas pejgamberit sallallahu alejhi dhe me meditim dhe mendim e kan bojëror. Krejt duke mendu, krejt edhe librat kanë ardhur si rezultati të menduarit. Po a kishmujt një dietar dhe më shkrujtë një libër pa menunja. Do thon, a mundet me, sh... me thon dikush që ç'libër e gjon shkrujt pa menun? Ne s'u mund nuk mundut. Ti që mendoni har, mos ani e shkruaj. Pra ulemat dhe dietarët dhe njerëzit që kanë lënë gjurmë në histori do kanë menduar kan mendu shumë kan mendu dhe njeriu aq më shumë sa mendon aq është edhe më i shquar për të tjerëve më i dalluar për për të tjerë për këtë ashyu Allahu xhel xelalu ushpast har kur i për buz dhe i nënshmon pa besimtarë dhe mëkatarë në Kur'an çka thot qawmul la yafqahum njerëz nuk menojnë la yaqilun njerëz në qi nuk morrin vesh kur gjë nuk meditojnë andaj that Allahu në Kur'an afala yata dabbaruna alquran A nuk e menojnë qafirat Kurane Qikho Allah u gjilora E ka borë ndarën mes besimit në Kurane Dhe mos besimit qëla Vesh nallu menop A munët që ki Kurane mos më kompi Allah Ka që ka lipë Zotit Ka që iqma shumë Vesh nallu menop A munët më kanë ky liber Jash të Zotit Ska mundës si. Për këta syrët të menduarit Të menduarit Osh qëllësin mes besimit dhe pa besimit Të menduarit, i ki menue, se për nga mbedjë, sëllëm, së më nëtë më kanë rënë të cakë dhe i ki besue. E aji si s'ka menu, aji ka qëjtë rënë të cakë. A dhe Allahu gjillë gjillalu, të menduarit, i ja ka dhenë një vargë begatish. Besimtari, du të me ditë, se i që qenjë një rëzore të allot me, me të mendume, me të mendume. Gjithashtu, du të i përmeni me lejnë Allahu të bare kjo të tjela, nga se të menduarit është një të Operacioni ndërprerja ndaj kanë vonë shumë dietarëve se vetëm ia gjë që së ndërpritet te njeriu është të menduarit. Për p.sh. këto gjëra që ka bën trupin tan, bën me me ndërprerje, pa vetëç mendumit. Barabar me të rrahurat e zemrës së shkol. A ndajej njeriu edhe kur bjen me flet, i menduari i shëshron. Ajo çu shik përkthehet ëndër. Në ëndër çka çka ke boti? Çka po sërëte? Sërëte të shumta, pastaj kur çoh, çka mundohsh me botën e parë? Atafur Rafi mi ka komentuar mi mënu çka kanë. Për këtë syje, për këtë syje, o shamanansi, çdo të shojmë në cilat zona mënojn ata. Do të tashojmë një rigjrat të veçantë ku duhet të me mendosh, jo, e ka njëse të zot për shembull, mënojn gusduot. Edhe meditojn gusduot, a jo ju bie rezultatet gabume. E ka njëse të zot mënojn në cilët, menojnë fe, mënojn për Allah, mënojn për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem, mënojn për xhennet, mënojn për xhenem. Apo ça ti ku mënon, ça ti e ke, shkolla? Andaj, kjo është të dhe cënë këpërne djetarë për e do bive të, të menduarit So të flasim e lejnë Allah u të bare kjo të tjela Pas i e përku vizuam se çka është mendimi dhe të menduarit So të flasim për rëndësin që ka në fe Rëndësin që ka të menduarit në fjalët e Zotit Në Kur'an dhe në fjalët e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Pra së është rëndësysh me si pas Kur'anit Me meditua dhe me mendua Dhe me e përdor ajo që ka q Fikër të menduarit Të logikuuarit Ajo që e qunë në ndërkom të adrish Ratio, akimene Abo, dhe kjo, kjo përdojrët shumë Por që e mëllë zakonisht njerëzit kërdojnë me E ngrit një popëll Në mesin e tërë ka shumë Intelektual Që e i vje këta intelektual? E njësë që menojnë shumë, abo E që i shumë po e intelektual? Duk e mësue Titull e intelektual ka arsi rezultati të menumin Që ka i vje intelektual dhe më jo do të më bëj çka çka zot më bë. Pastaj ata kë termë ja japin atij që për shembull e meriton apo nuk e meriton jamëselet tjetra, ama njerëzit krenohen me intelektual të vet. O të këto i kemi intelektual eto. Nëse të na por çhemë mo kret janë, intelektali i madh i vogël nuk ka kur, kush ka më të paukan intelektual. Mir po me rëndësi është ta kuptojmë se intelekti, të menduarit, të logjikuarit. Për shembull, asnjëri prej njerëve sa do budolco, speran me ju. Sa do i njërën që është, pra në me qëti njërën Por shemë, hiqë mësë me ditë Kër i du dikuj të qëtu ditë, edhe thminjën e shëtësën kërë Për, për këtë arsvijet, thot Imri Abdul Berri, rahimehullahu tjalla Duk e forë për ilmi dhe vlerën e ilmit, thotë Prej vlerave të ilmit është, se edhe gjahili munohet me përvecuket e iman Ti e gjenë ma i njërëntin, por shemë më i thonë Vëllave, si hoqit u mu dukë, a? Njërë një janë i sulevisë që i për një me më, më kona jo Pse, si i du këtë mirë Për që imo, si cëllit sot mi thonë djetar Së ta mohon Për da është dikan që e ka më shëru zoti Subhane vë tjara, e din që Aj nuk di Për këta sfitë ti e gjenë Veç djetar të mohojnë djen Djen e vetë Së di thët Pse, sa je di sa deti i malo kjo pun Sa ma i njëran Aq ma pak E mohonë djen e vetë Po, po, e di këtë mu Po më re, djë, bile, e Nëse ti e gjen të ulëmat, do të çedi valla. Si shrove Al-Buhari për shembull nga Imam Maliku rahimahullahu, se ja kanë bruni varq pyetësh, ju ka shturgjis disa fritëra e një pjesë më të madhe ka lam e ka lanë pa përgjigje. Edhe ai kur ka ardh, ka ardhur i larg. Edi ka thonë o oh, Imam, "Muni shkamë u thonë aty popullët që më ka thonë më vet tyje. Nuk i këto përgjigjet, këto përgjigje që lanë pa përgjigje." Tha thuo ju, Imam Maliku nuk i diken. Nuk i diken, çka ka problem? Andaj, samal i dixhëm, as malet e pronounces dy. Samai padijshëm shumë rad. Andaj e xhëntë i ignorant, shumë problem me mbi. Oo oh, nuk do të marr ti? Nuk do. A dietadin shumë letë që më e bin, pse më janë dhënë fajtin, thotë çfarë pas natit. Nuk e pa la dit. Andaj e xhëndi te imamatën e mdhoj, ça ti po çdo i ka thonë? A qështoj me kjo puna, me fat po. Uqri. Uqri. Po dhe kena thon drishë, s'ka lidhë diç, sot pa e shohën argumentin. Për këtë arsye ti xhënte ignorante, padijshme O shumë problem, se se s'menojnë? Nuk menon e menon ilmi në vogël Për këtë asyje, njëra prej vlerave të Të menduarit është Se kejtë menon që janë të menuen Dhe si cëllit mi thonë, a je i menqur I kejtë buza Që a e menon ve? Ja. Qëli për neve që të e zë vetë në putopë? Qëli? Asnjani Nënve dhije në si cëllit për neve cilje Se je pak ma i maqëm se sa s'to kejtë Pak, jo shumë në ashtë ama ma i maqëm U qitova zonjës nuk ta shprehë porseu. Po kjo është çajoj shkatcim ti merr. Por këtë asgjë ndron hasmëria. Pse ndon hasmëria mes njerëzve? Pse njerëz nuk pajtohen? Cënieri më non do ta bëh unë mamin se ki e di. Pse i jam zorkë? A matini sani do të më paspara sish. Edhe aja do mënuzi ti. Çfarë do mënu? Porse unë mënoj se jam më ima çm se ti. Omani sani do të marr unë. Se edhe ti tjetri më non çu çu për vjetë. Unë jam më ima çm çka tjetër? Edhe çton do hasmoria, për këtë arsye thotë se e qolësa më teimia, sikur njerëzve tu lihej vendime, vendimi dhe gjykimi për xherrat në mendjet e njerëzve kur's kishin më dalë në një një pikë të caktuar. Për këtë arsye ka ardhur shpallja. Pavarësisht kush kamë neandë, kjo mëselë është kë mëselë është është këtformë. Për këtë arsye, të menduari dhe rëndësia e të menduarit dhe, dhe logjikuarit dhe soditja në Kur'an, është shumë e në rëndësishme dhe kanë ardhur një varg, një varg Lëvdat ashtë në, në Libri në Zotit dhe Sunetit në Bengamerit Salallahu alijuselle Të mënduarit, është gjëja Tha më e shrejt Dhe më rëndësishme në të sinë hargjohet Vakti edhe uh, Mbulohet Mbulohet dita Dhe nata, pavarësisht se A mëndon njëriju në ajetet e Allahu subhane vë tjala Apo mëndon në kriimin e Zotit të barek e vë tjala Apo për që përdo që mëndon Dhe është të dobishme ajo E menduat, kjo është gjë e rëndësishme dhe gjë më, gjë më, gjë më e vlefshme. Baza e çdo hajrit dhe çdo sherrri është me numër. Edhe ai që punon mirë një herë kamënu, edhe ai që punon keq një herë kamënu. Edhe i devotshmi më i madh në botë një herë kamënu. Edhe vrasësi më kriminal i botë një herë kamënu është gjithë nuk ka çuti ku spi gjumë çto një aromë ka bokremë a gjenit e kundunjo ç ti pin gjumë drejtë jo ja, jo ja, jo ja. me none me none me none mësoni e bën për këtë ashyë çkët me numit para para para veprës o shumë nancsi si çito e hajria da sherri për këtë ashyë ibn qayyim eljozië në libëti elfowaitat nuk ka ndonjë vepër që e nxjell njeriu pavarësisht e hajrit apo e sherrit vetë si paraprin të menduorit pastaj ky mendim Kër të zëven, i vjen dëshira Kër vjen dëshira dhe brumosët me të menumin E ndzirë dhejprën Por njëre menon Menon të jabaj qështu, të jabaj qështu tjabaj... Pas taj, kur të ta, heka të menime Qëka si do, e leve që atë qëka e do I vjen dëshira Në qëtu e kam unë interesin Edhe e ban dhejprën Edhe e ban dhejprën Për këta syje, të menduar i të shumë më nënsi Sepse gjdo pun që ka e bëjmë I para primë kajri Ka zëmë A e bandë në një punë pa e menua Ska mundë si me bandë një punë Disa punë që shkaktoë në rutin Ata nuk logaritën Nuk logaritën të vlepshme Kun njeri ju banë rutinë Qëta shojmë disa prej fjallëve të Të parëve të përë muslimane Gjithashtu dëshira dhe urrejtje Dëshira dhe urrejtje Gjdo njeri do Edhe urrejtje Për me intervenu në Të menduar Të të të dëshira dhe urrejtja Do të me intervenu të të mendumit për shembo ta kuptojnë atës kini pa kompiteri ose telefoni për shembo nëse diku shtot aben kompiter më dalin aty senet gabume apo e ki ekranin edhe ki shtë vizën ajo baza ku, a, ajo baza të që të tifotrafin ajo është veç reflektim ajo që e kiti për para televizioni ajo është veç reflektimi së retit së retit për këtu poshtë buron pra me shimë këtu këtu nalët Abo, mirë, kur ti do me ndryshu aty në altë, ku e prek? A e prek në ekran, e prek në theld, në bazë, në bazë. Do më thakë, kur ti delë gjithka, përshet në ekran i telefonin, kur ai që ka të regulon, a prek këtu a mrejna? Ti thu, ndrejshme që tu, të, të shdrejshme që tu, mrejna ndrejshme. Ti thu, po, këtu jash mu ka prish muve? Abo, ti kur të prishet vetura, ti krejt, het përdorimin e veturës së kiprë jashtë. Ama mirësi që më kanë më ndrejsh është t'i thu, prak çutushi shtuka aprish. Shtuka aprish, po këtu mëra kau problem. E tani vëzë, a ka ndonë anë ndërmarrshme në të jashtëme. Kur dikush për shembull do diçka të gabuime apo urrë diçka të gabuime, na ku do të më prek? Të më nung me, sa njëra ka mënuç që ai këtë dhe ka urrë. Apo ka mënu diçka sa e mira dhe ka e ka dashur. Andaj Kur'anin e zot. Kur don më e ndrua të Açka do të më dashë, edhe açka s'do të më dashë, çyse çyse rregullon. Për po shembull, në surën Al-Baqara, Allahu xhël Gjell xhëlallah përmend një vepër që e ka bë, legjitime në Kur'an dhe është lufta në rrugën e Zotit xhël Gjell xhëlallahu. Mir po, nëse s'e do. Çelë një çelë njërë do mundinin raskapitjen, torturën, kërkosh s'e do. E Allahu xhël xhëlallahu në Kur'an çfarë thot? Ta shigo. Si cili peneve që të, nuk ka dishka që do, dishka që zdo Kur dush me janë ndru, që me thonë, shumë t'i kushtat Unë nuk, nuk du me pi qëta, shumë t'ajzojna ta ila që Edhe t'i dhue, nu, nuk du me pi E, e, e hirtë ko ka Ti, t'ash, qish, a i thue, a i dhe ta amelzojna që ta pish? Jo, qka i dhue, i ja aprek prosesorin në tru ma që I dhue, e do bish me përsmujën a, ta eksmujën Kuj ku, ku t'i prek ti, të menume Por jemof 100 se do i laçin. Ithi vjen. Ti çai thot nana, prindi, pije se të ban haj. Pije se të ban haj. Pra, ai aprek aty ku ku krijo dëshirat. Tet mendu mi, çaje më na thot, "Po keçë më kanë largoje." Mirovez, por jemof Allahu jega kanë në luftën Kur'an. Thot Allahu jella në Kur'an, Surel Baqara, "Kutiba aleikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Ju vjosh bobligim lufta, a më ju se do? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Po ndodh se ju me me urrej diçka më e hajër për ju. Wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrul lakum. Ju ndodh se asaj në shumë i doni, o to janë për të mirë apo juve. Ato janë sharr për juve. Mirë, vëllazë tani. Me çka e ka rregulluar Qetaçi, në diçka se dojnajojë hajër për neve, në diçka e dojnajë sharr për neve. Me çka e rregulloj? Që vëllazë më nin fjali e ka rregulluar thot Allahu jallahu funtajet. Kjo shumë anansiojë, se kanë ardhën apo çhemun mundon vetëm, çhemu dikush e doni <coughs> ti kanë gabim. Apo në dion një punë gabume. Edhe ti mundosh këtu, ja, i vë normal bë ti shit. Ja, dush më aprik procesorun. T'menumit dëshmëndrohe. Çka tha Allahu jallahu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jam të sket fjali kërcaqo. Allahu e di se ti çka të çka. Donë kur thot Allahu jallahu ju shumë sene i doni ama jon shar për juve. Ta është njeri që ka thot E di unë e thot Shka ka i për mu Shka ka përshar për mu E që që tunë Që ketë menume Intervenon Kur'an I thot Ka dale Tis e di Allahu e di Vinë nëreve zë kjo Shumë më në nësi Zako një që ka thot E di unë E di unë, unë Shka më duhet Mu shka së më duhet E keni pa po. Ma gjep edhe nfej E di unë Ka nëngoj Ka, ka, ka po, sëngoj Ka e di pëti Ka e moreti Ka e dite E po n Për shumë punë që zë du të mi dasht A na i dojna Dhe për punë shumë punë të se si atë na i urrejna A zë du të mi urrejt Allah dhëtë, cilje e di, Allah e ati Qep një pitje A zotje e di ma mira na Por që i gjadijet e besintar Allah e di ma mir Për këtë asio dhe zërë Kër dikush urrejnë Apo do gabimisht Mos mërë ti hugjum mi aprekt ja A i tashu ka bind pët menume Nëse mund është me janë ndru procesorën O, gabimit të e dasht Ti të ka duke mirë Por shëmë, njeri ju Njeri ju Nëse, e mona në shëmë Njeri ju, por shëmë, i ka mor I ka mor disa pasuri, i ka fitu disa pasuri Edhe i gëzohet Qish kish mi mujt që ketë gëzim Që ketë gëzim Me ja rëtluë në piklim Qish kish mi mujt Me ja mor, së nja mor I kam, që ku i kam Së një prakni Letrat, së një prakni Qish kish mi mujt, që ketë gëzim Me ja shëndru në hidrim të jishim mundë. E bën në një ritmatch, apo anake argumentes sian sian për shembull, sa shpuna po të më gëzuat. Qysh e bën e e bën në një ritmatch, nit kombe moros, dhe thonë, bindesë faltja. Në sa e bind ti an vall, tho të gëzuos sadush. Apo të gëzuos sadush. Apo, çemun njëri për shembull kam kam mbledh hektra, aty kan thonë aty kan li e kan xhi, kan thonë alltan. Edhe tash ai banë sapë 1 milion çati, hajo. Çish ja brizën atë çiket çiket gëzim, veç vetë nga e thot Hekra janë. <laughs> Kur të thoje Hekra janë, keta gëzimi i madh se ti ti ke ndërtu dashnin mbi altan, ama vjen ky i cili e nje punën thot, "Mfal, ti pas ke vao do e sapo me blet do shpia do sen, po nuk mundesh." Jo muj, po nuk mundesh nëse kanë Hekra. Edhe se çtunda do më prek, do të më ardë njerëzë më thon, "O, për çka je lirë për altanin?" Po sa altan. E një të lezër është lufta mes dunjarës dhe akirecët Njëri lidhët, lidhët për dunjarë për dunja, një Po shka e lidhë, po që e të për në gjenet Po sonë dunjarë e në gjenet Gjen, Dunjarë e nuk ka gjenet A daj, qikarë, ne du të me prejte procesorë A ti ku o, që ati ku ju kanë në kryu së rejtët Pas taj me ja të regu e së rejtën e vërtet Për këta si jo lezër Pse Allah u shpeshë në Kur'an dhët Pse besmenoni Pse n do ta kishte do ta kishte kuptu të vërtetë. Po njerëzit zakonisht nga dinamika shejtane sa le mënoje, e jut në punë, e jut në dunya, e jut në angazhim dhe e harron të medituar dhe të soditjen. Ka thënë Sufjan ibn Uyene, i cili ka thënë: "Al fikratu nurun tudkhiluhu qalbaka." Ka thënë Sufjan ibn Uyene, dietar pë dietarë të shqur të muslimanëve, ka thënë Mëndimi është një drit të cilën të e fut në zemë rëndare Një drit të cilën e fut në zemë rëndare Shikon e vëzë Kërëjt pasanikat, kërëjt zënginat, kërëjt atët sëtë kanë Do mon status të mirë ekonomik Nëse menon e këta në këta në këta Qysh mërinit i të kjo pasuri Kërëjt Nëse e shtri dhe shtri dhe këta Prapa, prapa, prapa Në fund kukim unal, kukim unal në menim A i ka menu ka thon, E qes qëta e blej dhe dinar Pik tu, e qes qëtu një zet Qishtu Qishtuja ka nizë dikun pa tjetër Nuk ka asë një biznis du njo Dhe asë një biznismen Që ka mëri diqka Vese mi thonë Mirvot, qëshim rinë e këta dhe, dhe, dhe, Qishtu Këtu kombinum Meno qëta, meno qëta E dhe mrina Pse të menumën Shkjo vëzër, edhe kjo që sikur që, që vlejnë për dunja, vlejnë për akheret Duk e me ndu njëri ju, cële a me do bishme A gjeneti, a dunjaja A do rohët, gjenemi, krahës, dhintave, të kësaj botë E shqita i bënë kaj me gjëzije Nëse njëri ju i merë, kje dhintet e dunjajës Edhe i qëtë, i bënë paralel me, kjo menuma I bënë paralel me dhintet e akheretit Thot, këtët dunjajës, sosën Kjo akheretit nuk Rejta, kjo shumë në cilë dhe zërë, kjo botë me të menume Ka të nësë fja një bërja, o jeginhe Gjdo mendim që je futin zemër, e ki fut një drit E ki fut një drit Ma të njërë dhe zërë, mësë me pas, mësë me pas menimën së njeton Mi ja hek njerit menumen së njeton A më një përra në dhe zërë, për shemull Njerit komplet, ja hekit menumen Shka jet, kur gjajq As buksën të të të hajtë dë bërë Pse, që shka me ton? Njëri vëzër, njëri vëzër, me të e rrugës me e njeriu me tmendumën e vet, emrin e lëvërdinë e vet, me tmendumën e vet, emrin interesin e vet. Me tmendumit e vet i bën vepa të sot, i bën i bën dobbi. Gjithashtu Lazer ka ardhur nga Amit ibn al-Qaisi, thotë, e kam dëgjuar më shumë se një, apo më shumë se dy, apo më shumë se tre, nga shokët Muhamedi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë se ë drita e imanit apo A i ndryqimi i imanit, nuri i imanit është të mënduarit Të mënduarit Pro se si e ndryqo njëri u vëzër vetër me iman? Përshembu, njëri u vëzër si e shtonë imanin? E kemi përmen, ka shumë më nira Me namaz, me ligjarata, me lezim Kur'anit Me vebat të ndryshme Mirë, përshembu nëse e men njëri u Qështë ishtot imanit duke e lezu Kur'an? Si ishtot imanit? Apo në edhim nga besime e lesionitët dhe gjematit është se imani shtohët dhe paksohët Si shtohët imani duke lecu Kur'an, duke lecu hadithët, duke lecu ligerata Se shtohët, se ti menon Menon tash në qështin e Zotit Dhe normal se shtohët bindjan Allahu në gjellë gjellalu Për këta si u dhe zëm, njeri ju sa ma shumë që me ndon aq ma shumë edhe I beson Allahu subhanehu Subhanehu Vajtjala Gjellë ashtu dhe zëm Ka ard nga Ibrahim i bër edhem Se ka than I në ke tutiru ja, elfikra I kan than, Ibrahim i në redhemit I kan than, të shumë, shumë gatmenon Shumë gatmenon Ka than, të menduarit është ka i maki i trunit Do me than, shikëve të sot në se e marim Në se i marim shkjestar Edhe thojnë, munon me, me balisa orvatje Me këshyrë se e përdor njeri trunin Dhe thojnë, Allah njeri kurse ka bërdor trunin në fundë. Kur përse ka bërdor trunin në plotë. Pse? Pse në basë të studime që i kanë bërë, s'ka dalë që njësë dhe ka bërdor trunin në plotë. Se ka bërdor trunin në plotë. Plot, plot. Pra gjithë mënë kam bejt një piesë e... e në garkume, mrena njeri jutë, e cile është si thësarit menumi dhe së në ka bërdor. Pse? Pse përse... Shum për shkencavar zoti xhelalul Gjell ja yahul leh në rrethave. Shum por çimoj. Pse çka ka a ka ndru havaja apo ajri apo qiella apo a ka munguar plastika apo a ka mungue a ka mungu për shembull hekur kur s'e kanë zbulu për shembull pse pse s'e kanë zbulu para 500 jetave aeroplanit. Pse s'e kanë zbulu. Apo para para 500 jetave Çdo njerëz, ja do të më dëmtosh, po ju ka munguar njëri të më kujtu se si më fluturou. E ka e ka shtyje, ka shtyje Allahu Xhi, deri te Brezin, Brezin tonë që dikunë më kujton, më thon, "Eta." Pse ju ka kujtu për shembull para 300 vetëm me pas telefon të më dëmtosh. Sigonis, antrunin atë vekon, sho por dor, kasht, u ka shtu ka shtima për mëvon. Pse ju ka dashur? Allahu Xhi as i çelit popull i jap çata që, që ka i duhet. Që shuma nancilla se do kuptojna se shumë prej kaimakeve të trurit nuk përdoren për çfarë? Se s'meditojnë njerzit gjatë. Nuk meditojnë njerzit gjatë. Për këtë arsye i ka thënë Ibn Ibrahim ibn Adhemit, ti shumë mendon, ka thënë kjo palca e trurit. Kjo është palca e e trurit. Ka ardhur nga Abu Darda radiyallahu anhu, çogë të ngomë rese sallallahu alaihi wasallam, hadithë së kanjit Imam Ahmedi dhe Abu Nuaimi në haylato El Eulia, thot Ebu Darda, radhjallahu anh, thot tëfekru sajetin khayru min qiyemi lejletin Ka thon Ebu Darda me mendu një qast O shumë e mirë sësa muque të në natën më falë Me meditu një orë, o shumë e khayri sësa mu falë të në natën Aba, ama tani bëzër, mos menojë dikosh të të pojë, na mirë këksh me ongjësëse Në më në Facebooku këna qënë po meditojna Ja, ja, ja kësit medituve Të kanë medituve na jetët e zotit Në fjalët e pengën berës, kanë medituve gjëratë mdoja Abo, nësë meditojnë, na upë na kohë Ka da le me medituve Abo, me e ka shluti kështë televizorën e të atë jam të medituve E ve tituve vakt E ve tituve vakt Jo, jo, si të medituve Argument, hajde që, a unë ali me të medituve po Ka zona shka, shka prodhove Shka në ziren, në dritë Shko vëzër e bujderdë është vë ka thamë Më falë të natën Më falë të natën Nuk kam me e vlerëshme se me menu në, në, një orë Një orë vëzër Një orë Se pëse kjo e meditume vëzër Ka mundësi me një sahat meditume E merë takatin e një muje në maznatë Një muje në maznatë E merë takatin pini Pini sahatit meditume Wallaj një fjalë të thëtë dikush E cila fjallë, shka këton të ti Ndryshim komplet jetës E ki menu më njëra A ba, a ki në po plët Ju ndrysho, o të ke strati jetës Në një fjallë të kështë e ka thamë Pësë së po e që të më punë U kri, ju ka ndruke strati jetës Pësë së po më artoj është me filanë U kri, ju ka ndruke shtrati jetës Pësë së po e në këtë biznis U ka ndruke shtrati jetës I ka thamë Hoxha imam Bukhariut Ho I ka dhan Bukhariu, Muhammad ibn Ismail al-Bukhariu. I ka dhan çështën e kanë ders. Veç një fjalë ka thën. Ka thën, "Mu ka ndikush pi Juve, të kish pas zbulnet, më imled hadithat vetë vërteta, pejgamber sa me libër." Bukhariu rahimahullahu tahl, "Çik i laf mhin në zaimur." Mhin në zaimur. Edhe thash, unë ka bë. Ado e ka bogëse. Ka bë. Mirose sarko Dëse e menon njëri Nalu, sa ka me këllaf Kur hinin zëjmër Qaj moment kër e ka thon Ishaqi këtë fjall E ka ndryshu shtratin e plot Prej musliman E pëse, se ta një kemi Saib Bukhari Nukon njësoj së kur e konish përndal Ta shëki Saib Bukhari Kjetë me një ven Fjall dhe pengamberi Qikjo dhe zër Prej mungjesës e Saib Bukhari Në eksistencën Saib Bukhari Qka o kanë një laf Një fjal E që të që muar E ishak Idurahaveje është ngu litë Në shpirtën e Bukhariut Bukhariut thot Fa waka at Fi kalbi Mra në zemër Që kjo fjal Së mujta pa e bo Edhe pasak Një fjal E kamenu Ka një zemër Thot E kam shkullë Sa i Bukhari Për 16 vjet Do më thon Një menim 16 vjet Pun ka bo Një e dhe që ka Ndikush Në shpashar boshëm një zëvër zëvër në fjalë të thuar. Që më i thot takshe bovec kët punë i hin zemër edhe ka mund të një 20 vetmitë me çata. Shumë diku i thu, për shembull, pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam. Shpashar por shem u di ka njit 20 me një fjalë. Por këtasi ka thënë alaihi sallallahu selam, "Tu'jibunil fa'jibunil fa'l mun bolchen menumir." Menu ka thon çka menumir menu e rasullallahu? Ka thon kelime tun tayyiba ni fjalë bet mir, ni fjalët mir. A sot jeni juve sa janë zalshmi ti tan Allahu te ktheja. Apo, a ke zakonisht si ti ja anesë sot me kët pesimizëm, me kët, me kët negativitet që u shpordal në për mesin e njerëzve, veçka e frapa. Veçka e frapa. Zbardha, lejde, hiç m'ismim më, më, më enas e punën. Apo vetëm këtu, për shembull, po pse vëlllo? Pse e thua kët? Unë pse njerëzve mos më u dhon vullnet? Jo vullnet, për shembull, jotë më, më më, që dojna me çashtis nëse njerin po mol u lapsos po bëon se si e morra ajo ka dalë zonë po mol duhet ne gjetni fjalë mesatare mos me aq kput njerëzve imitin ama jamim i vë, demek ti supermania jo jo jo mos na emërt na emërt të, të nxitjes ja, ja, më, më, emart, në nuk duhet na më thon njerëzve munësh ti vllo shom munësh vllo në livrit po duhet me gjet ço i ka performancat i ka gat dëshmërit atare këti personit nuk ban më aq kput fresa për këtë ashyë për këtë ashyë të mënduarit është ajo e cila ka mënë cienzit një vartë vevra si kur që ka thamë e buder dhe është ma e mirë se sa mu falë të natën namaz gjithashtë të dhe zekar nga Abdullah ibn Jabbasi radiyallahu an hadin se ka nëzir imam hadith pro këtu fjale ibn Jabbasi e ka nëzir Abdullah ibnul Mubarak në rimën e ti e zuhët nga ibn Jabbasi radiyallahu an i cili ka thamë se dyre qatë dolë çote mesatarisht pra gjata mesatarisht jo shumë gjata i, në në meditim janë mat xairit sesa mufal tan natën e zemra është ha zemra është indiferente zemra është e harruar është është, është kultuar prandaj nevojojmë për supozion dy njerëzish njëri ka volë 2 çote njëri ka volë deri sa ball Po kitarin sabah kujos ka menuar çatet ka bó. Po këy me çdo dyra çatet dy vetë çka i ka bó, mesatare ka mendu, ka mendu në Allah, ka mendu për xhennet, ka mendu për xhanem, ka lejuajite e esmorat dhe o ndiku shumë nga kjo. Cela më e hajret, Qatan Abdullah ibn Abbas, qatan çatet dyra çant janë më të hajret. Sepse ideja e namazit, adhurimi i namazit është për ta madhur Zotin, Subhana wa Taala. Nëse jeni ose delbi namazit, edhe s'ka madrim për Allahun Xhelal Xhelalu nuk i shkel prapë. Por shemb Allahu gjithashtu çfarë thotë? Kur'ani. Inna ssalata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi ndalon njeriën pishinaës edhe pish se, se nevetë kia. Çishmunë roza njëri me borë me rregull namazin edhe me bo xunohet moja si mundet. Ktu simun dhe se nuk jena të thon për pamundësinë sti boil. Po me menu, o vllati, u fale. E lutë Zotin, ju bindë Zotin. Fole me Zotin që shkove të gjuna i Zotit do më thonë dhe që ta përtejtizojnë a më nëshë përshemë votime e nejtë me një dëst edhe kalon mirë me ta edhe do edhe banim muabet mirë me ta edhe i thu mas disatve vëllat ta rejta vlavin ta dërmova pse përkojdi i zërë u knasës në muabet dhe dhe sa pa ta kuptu falësh munohësh, më nëshë mu falë me bon amazin mirë edhe pja ti Selamu alaikumatullahi Në gjuna Po kuj të shku se ti me qatë zotë fonesh ka të tha Ma gjunain A ki qartë dhe zërë po, Na përshemull Falmi dhe kur dalna ashtë, Ajo se sa ti e falë në gjami Shifët për jasht Ti mbun është këtohe Mu bo dërvishi ma i madhe Stakfrullahi ladhim E dinë hana për jashtë falis Stakfrullahi jë Në gjuna dhe zërkëshirëti po, Kër ti e nalë vetë vetëm Pre haramit Kalëzën sa e dozotim Se, se prejki këta Që këta e ka ndalue Me talanë dhe zërti di, dikush Përshimu mi dost i mir Një mik i mir Ose e vladi, ose baba, ose nara Me thanë, e, hey, qëtu kam elanë so Të ti më se prejkë E më pështelë e edhi du Kërë kush më së ta prejkë E lave, e la më së me prejkë Kërë vinë dhe zërte urdhe të Allah Kërë vinë dhe ndarise të Allah Së dhina pa i prejkë pse s'përan nuk e ke na madhur Allahu xhela xhelad. Na mashu me madhrai ti kur vjen ma kipo. Kur thot për shemb marr çdo varësh teni rumi, ismë më, më interesojeti apo në 7 qlima atje. Ty ruit. E mirë, pse do ke kena votën jo ja nefsim thon mos e prave ta, s'sa jotia kjo. Po kush e ka ndalu? Po Zoti ai, ai Zoti i cili çat sa i mall për ty je çat ti si nuk e shkej lordin në Atina. E çat sa ti Allahun e kije, domo than e kin veti që e korrupton. A që dija banë gjënajë A, a kripon një e thot A e të më stanin e ti E që që të ato menumët e korruptume Ti e banë gjënajë Andaj ti e gjengës dhe njëzit se Edhe në të bisuduar Edhe në dhënjën e fjallëve Edhe në primtime Edhe në sjellje Edhe në karaktere I janë që shto di përnkaj me gjëzije Qishe ka menu Allah Qishe menon Allah në që shtu silështi Kure menon ti Allah në kestu Po shka mos mu silu në kest me njerëzi Kure menon të Allah në të mirë, edhe beson së Allah është mir, si i mirë, qësh mund është mu s'ilkeqë? Si mund është mu s'ilkeqë? Kure disë zotë jo të i mirë, ajte ka zonë. Për këtë asilë të të i bënkajve gjëzine me deri gjësë e likinë. Si mundët mu s'ilkeqë aji cili ka besu Allahot me jatë të të të, të ru krijesat? Si mundët? Si mundët me jatë të të, të, të ru krijesat? Për këtë asilëve se ka arë edhe mazën kure më shiron të m Kërani masë, ja, ma kërëjezë zotit tema Për këta si jo vëzër Njëriju është me të mendumi të vetë e në, Mendumi të vetë i cili ja bje E cila ja bje E dhe veprët Ka arë nga sufjanë thori Me që se kjo ka arë dhe si hadith Por nuk është e sakë Nga për nga meri sallallahu alaihi sallam Ka arë nga sufjanë thori Se ka thanë Njëriju nga namaz i vetë I shkruat ma aqal e minja Vecë ata sa e ka menua Por njëriju vëzër hin namazë Akbar. Pina mazit, ka arë hadith Ka arë hadith se ishkruat Do më dhe një djeta, një nanta, një të një gjysma Ishruat, një treta, një kodrëta, një pesa, një gjashta Pro sa, sa o konta Tha të sufja në thori Njeri ju pina mazit vet mërëve sa a konë me të menumen na maz Po shimu të të kërë ke inë na maz Ato minutat, kërë të shkonë në pazarë e shëtitës në të pundetua Të si jenë na mazë Dhe ti vesh gjë tani në momentën Allahu akbar. Oh ah, baba lalosi, sa u ketë opin pazar. E çato momentin kur e kon ti namaz me trup në pazar me shpirt, nuk llogaritet namazi. Ja. Nuk llogaritet namazi. Megjithashtu ka thënë Sufjan al-Thauri, "Pi namazit tan kivë çka ki kanë mbledhur ti me çka me mend, me mend." Gjithashtu the zekart nga Muhammed ibn Ka'b al-Quradhi se ka thënë: "Mamir është që ta lexoj deri në Saba." Derinë sabah, dhe më e dashur për mua është që ta lexoj prej natës deri në sabah. Idha zulziletil ardu zilzali zilzalaha. Pra sura e shkurtë, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Krisma e fuqishme, çka është krisma? Sura e shkurtë. Ka thënë dhe mos ti shtoj fare këtë di surë. Dhe etaraddadu fehima, at silam këtë surë disurë, qurëta cilëm në kuptime dhe këtëre surëve dhe të mendoj në to por shimë më vëzën nëse marrë vesh një ajet idha zull ziletil ardu zilzaleha ka pas pisa abdhe tabenve një ajet e ka morë tanë dhe në sabak ka menur vesh më rrë me shkeqemë që ka pru Muhammed i nuk ka abdhe kurodi nëse marrë një ju vëzën idha zull ziletil ardu zilzaleha kur dridhët to ka me dridhin e saj vesh të ta me menur Qysh ka mu dridhe? Komplet toka dhe mos ka më të nalë maja dridhe me. Njëri ju vëzër veqë të e beson se kjo ka më ndohë, se e shkuar arpë. Njëri ju vëzër me mundallë me ndu, vëzër, atë ditë kur dridhe toka, së në nalë me kërkush. Njëri ju dënë salame me nukë, së në më ndalë me ndalë. Dridhe toka, po që shkanë me hikë njërzitë, po ka kanë me shkuar, po s'ka më propa, po ditë e madhe. Që ka vëzër, trajë Bombastike o, Pas ta e ke po e mati me milimeter Kishë dridh që tu, qendra që tu Pas ta e ka reflektu që ka që tishkone dhe që ka që kishë ba që ka që damp matën, damet, damet Me njerë matë në damë Sa damë u bëjë kështë në mëra Përsa 3-4 sekunda Tërmet Pa mendoj njështë për atë tërmet që së nalët ma no? Së nalët ma no? E shku në token Deri sa e banë rafsh Njëri vëzër Vecë mu më nalë Me si ta me menu A shumë ma e kajri So shumë re Këta në me mendun këtë disure Vajshdimisht Më shkimo elkarja Kara Kaf, ra, ajn Oshtë kur dishka godet me zhur Edhe ajo zhur më është si, si e ho Gjimbo bulima Ka një farbë të mshume Po është edhe si e ho Që këso i dhe në kara ahur e, e ka godit edhe ka shkaktun i zhur Që kjo zhur më Që kjo klith më që e shkaktun Këja mejti Abo... I qënë qëqë e madhe I qënë dëknit përën A dhe dhe dhe Allahu Gjellë Gjellë Edhe i frijet surit Edhe i thot njerëzit në kam adhaz, Frime e madhe Frime e madhe Për këtë asyje Sahave të për nga meri sallam, Me paka jetë e meditonin Amma kë janë gjalte zemlë Janë gjalte Zemlë pas e ka thonë Kë është ma e khajrit Dhe ma e dashur për mua Se sa e hudhë dhe l'Quran e hadhe Në thurahu në thra Ka thënë se sa me ledzo Kuranin kështë të veshë Shkele shko Abo Ande ka thënë sa idim në Gjubejri Rahimehullah Që ka të rëzbëtoj imam Tabarijo I më në gjeririn e tefsirën e tina Ka thënë Aj i cili E ledzonë Kuranin dhe nuk eshtë bënd tefsir Oshë si i verbli Që ka jetu ledzo Që ka jetu thonë që është që e të kuptuar dhe zërë shumë në në nëci kjo, kjo është ajo që ka për të mendjetarët dhe që është që e të medituar thotë Omer ibn Abdul Azizi Rahim e Allah El fikra tu finia millahi afudalun i bada të menduarit në begatit e Allahot është adhurimi mëj madh e, në ka shkun tërmendezit njërë monal kohë gjarë veç me menu sa në ka dhanë Zotë sa begatit në ka dhanë Allahot është shumë Qodallahu al-Quran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne semë, ne senalimë me me me nusat mira që jo ka dhënë Zoti s'ne s'ne dinë me sapë. Skaf krye. Pse? Se shumë na ka dhënë. Shumë. Problematika e numrimit të negativ, e cila hallazën një problematikë të njerëzit, mos njoha e kadrit të ble, të të begatis. Për shembull. Për shembull Më të danti sot, çhem nda zakonisht punojnë na këtu me me dinar, apo dinar të shtetit, apo me euro, apo me dollar, diqysh me franga, pavarësisht, po çdo fare sillën. Me të dallon për shembull të vini para të kingës, apo të Japonit, apo të Koreas, ti s'e ke po kur. Edhe do të diqysh numroj. Numroj sa janë. Qëri sa janë këta. Çka i thu? Po nuk nuk i njahu në. Edhe thot për shembull, kallzom thash sa i bë kjo, sa euro i bë. Se di ti. Kanandovo nuk e di pse mos njëoja e vlerës së monedhave të vantitje mos më mund të përkthej sa i bija kjo. Po çka kibokuu shkon te se dedikon doni shtet që së di sa sa kushton. Me njëra vet diku këto sa i vin me euro pse e vet? Se ti atë monedhën e rre nuk e njeh. Edhe sun e përkthen me një monedhë që ti e njeh. Apo e kjo vëdorësh problematika plot për njerëzve me begati. Për shembull, mi dhan diku, ha me meditot si të citatos, sfortë begati ka donalloj. Aki një boj njështu, po si një be, a, si ja, të një, pa ti se ti s'vermonella kjo. Ti nuk e një ke t'blerë, ti me e shumë një uftë. Këshu me dhonë një gujtë, me në të veshkët. Jo veshkët, veshkët, me nëjna. Sfarëve ka t'i është. Po veshkët, a, po ti nuk e ti, se s'tu kaprishë. Ti kejt jetën e për e jeton duke e kanë i paditur më janë qëka të t'mojtë. Por qëjmë, me diton më shkritë do të shhatmen, noi vlobim mushkënin, do të skaft me menu për mushkërit, po si a di vlerë? Sa di vlerë? Sa, so, për shembull, që njeriu është ose në samiton, veç në albe me du. Sa so, miliona që shemo, çish prajan miëka të do shkencëtop. Me miliona çelizat të të ngjallën edhe edhe vdesin, gjallën edhe vdesin, jo di of. Si çibë çhem. E la diçka fojm. Ni çeliz me hudhën të be kanceri. Ni çeliz me hudhën dhe bekanceri, pi miliona me që ka i kim rejna dhe zërë që kjo, që ka të me që ka këtu ti e thanë Subhanallah miliona që ti zekalojnë ka one njënës me ubudhën bekanceri po e kushot që a që, i qëto miliona nuk, nuk, nuk, e, nuk e ban me huba e uudhën a nuk është Allahu gjene gjelal a nuk është Allahu Subhanallah vetele? o dhe zërë, ka njësë së me përvidërojna me gjuj që tu plungën me miliona edhe me thanë të kështu Banja një qarën mëzë dbere as një koker pluni në tokë se kalot këtë veni Qëka bojnë anë? A më nësh me nëshme më meritu, a më nëshme më menunë në shka qëtë? Jo, vesh më stalojnë atë dbere të shka këtu A bo, pa hajde këta se kjo në shume në garkume për ta menua Po që e më më më rrashin Edhe me thokë shire, më selin një pikë më rrënë tokë se Bartë me veti kachë së muje Më nëmi me izolu, komplet që ati në vështë një. E, dhe zë, që ta ta ka, Allah o gjë ta ka siguru mrajnë atyje. Rërrati, milionën mm. që lisa ka lërën. Po shemë, dhe zë, doktor, e kini ba doktor? Thot, ti kërë pini ujë, kërë ha një bukë. A ti thot, ajo buka, ku ka nejtë, kam ledhë, këtë atë ajrën që atë i mrajnë. I kam ledhë, këtë atë virus, këtë baktevët i kam ledhë. Edhe thot, ti e që në mraj Nuk duhet më hihatën, baza është që është e pastër. Mirë. Tani, tani, çështova për shërimin si i doktor, do të cilë ndur dajë këtu më radh. Mirë. Ai ka e ka marrë buk, on te gjesti. Çka ka kos tash problem organizmi? Organizmi zakë do të më dal. Do ketë damsbot. Me namë dobishmën, ta më nxjeti jashtë. Et tash, çe ta kuptoni. Pse do ni ushtim 30 tetë let në një 30 tetë let, se nuk e ka pastruar atë? Për këtë asyje, sa ma të përzim që a ushimin, asma ingërku më është në tretje Sëpse ti, a kuptom përshimën kërëja, kompiterit, dhët, dhët, përshimën, dhët programe për njëherë A i nëzëhet, janisa tje nëzëhet, me pse, a ki po kërë E shlon, me klim, me ditëshin të vëzita, i do të naljo pakse, shkumna E më dhe zhër, na trupi që ka i bojna, o i s'jam mirë, drapet e gongër, normalë është Dhe zhe na vesh me meditue pak Me menue Skave takatme Nuk ka takat Ha ka dale Ha je një, një njësi Mos ha shumë njësi Po Allah i shumë letë kime pas Pse Sepse në kalu më dhe zhe ka nëm një ushqim Një ushqim Shmo, E ka dit Sot ka në hangrë që këtë ushqim Në qka bëjmë dhe zhe Në me një ushqim i hajmë Pës dhët kombinime A ti mra i ra Një burger Një hamburger ha. ti, ti thu Një her me hangra Po më së të përzimi Allahu alif Dhe mënë, që që kjo e nga rëkon E ta një dhëzër A e dinishtë sa është begatia e madhe Allahu Gjelle Gjelalu Që ta ka dhonë një lukë I si thotë, ari me ti musulë mërgjit për këtë punë Ti ha në mimi me pastrim Edhe ata pashur Ti fle, a i pastron Ti fle, a i pastron Pastron, e mërë do bishmën E le të keqen, e mërë do bishmën E le të keqen, edhe pastraj Ti lirohësh Këdhësër njerë me menunë Të një sendë voglë për me zisje e larë. Sa hajna na, dhe zërë? Sa hajna? Në stop hajna. Sh, do më të shmëri jetësora, jo. Thelpsora. O. Pa të tërë më ushqyje për meme. Pa, për këta shu, dhe zërë? Për këta shuje. Nëse njëri ju me diton, që ka thëna Omer ibn Ablazizi, të mira të Allahot, kjo është prej adhurimeve më të mira. Sëpse kështë kjo, dhe zërë, tani, kur tje kuptonë Megati e madhe. Për shembull, kjo tash, a tash, sa më shumë që çhemull tak, për shembull, nëse na tashimor na ket organo shka i kemi, do të më pruni specialist për me të kallzu, kjo çish funksionon se sedina. Po ça çka e di? Munoju me medituese. Se vallahi megati e madh është ajo. Ajo e megati e madhe. Nëse merr njeriu për shembull dorr, vallë zot, dorr. Pa vareshta di për shembull për dobice si funksionon dorr. Për shembull, ni end, ni ni ni, ni damar ti mu koçit, a ke po. Njeriu për shembull thot, ej, s'njem te livri shpinga. Këjtë komplet më ka nga të ruë A dhe për shemo, kur ta lirën e thënë Vesh një damarë pak kishë A qëke lëvizit pak e damarë? Po, po, qëke damarë i s'kala në hiq me, me lëviz Një unazë sën vene në vetë Njëri ju sën lëviz Për, për që këta po? Përsta, një nërvë A këni bëgat në eurën, ta që kanë zirë në, Shpesh në për dokumentarën në Youtube Nërvë i dhame që s'na lëtë vazhdimisht raha Këni b Nuk shifët me morë batin me afrua Ama qëka të ban tije, të të banë me murit Me kryim i pëshur Ti kur të meditoj dhe zërë Kushe ka të qetsuat nervat nerva i mrejna A i nervat i mrejna është të qetsu mrejna Që dhëdhëm i jotë me funksionuar Që ti kur të kachështë dhe të kafshështë di shka A i nerën këta dë nërgji Dersa të prishët Abo aje A i funksionon Që ka janë nerë dhe zërë Jeta në nerëva Mës Pa durrë, sa zoro. Sa zoro pa durrë, vëzë. Për këtë asë si ju ka fanë imam shafi e ju, rahim e Allah. Zhdo njeri, që ka i mungon, një afëci nga standardin normal i njerëzve, qa që i përkthejet në nervozë. Ando e përshimë nëse njeri ju si ko durrë, apo si ko kont. Osh njeri nervozë, në poskujdes ma. Njeri nësa me mecë, në poskujdes ma. Se përse i mungon një shqis, da ju e nervozonat. E nervozonat. Njerit thotë shej kur somë dhe mie i ban kainë juzië thotë nervozohet edhe kur e do më thonë diçka e s'di më shpjegue. Për shembull ti do më e bën dostin tan se për shembull në puna çështo. Ai s'bindet. Ta shti thuk çish më a shpjegua dhe ai do të gabë nervoza. Keni pasën apo për shembull kur kur fola, fola edhe për regjiment me anë dhe ato. Folo më ka dalë, çajit ajo zonë. Apo tuut ku shihem do në Allah më ka dalë pak. Më ka dalë se unë ku min mohabet me juve. Pse Sepse mungesa e argumenteve Edhe fjallve bince Për këthejet të na me çka Bërtev lo dhe po, po çka se bërtite Çka se bërtite Sa çka me vana bon përse bërtite Në më nënë kur të bërtit Së ti më më në hakija Ata është është pibim të komarë Dhe hajde lo Këto të na bindi ngejtën e Jozë nuk është me të bërtit me Inë në enkër alë esuatel e sautul hamir Dhe dëllahu gjele gjerë Zani majke që zani komarit. Dzonë Michael. A gomon rreth skamban? Çka dëvojë gomon për këtë? Piketa formulime për skadë, vesh me bordit. S'doja gjithashtu. Na nuk do të më përkthi atç ka sënë shprehna me, së me fjalë, apo ti ka mundsi diku shis pa bordit, shkruan. Dëbind. Ti duhet bën nuk si ti i zon, po më kish asgjë. Ti shkruan. Po diku shme të di fjali të bind, se se nda ka argumente. Ë diku shmit të to i dhënë zor, mos i hap zor nuk i ke nevojë me dhën zonë se argumenti i vëzor çka famo vllai Mesudi haqi ka nur e vërtetë ta ka nur s'ke nevojë me dhën zonë s'ke nevojë me dhën zonë por këtë ashi i vëzor ka thën Omar ibn Abdul Aziz se ndërbegatit më të mira ndër ndar adhurimet më të mira ndaj Allahu xhallahu ala isht ta medituarit në ajetat në begatit e Allahu subhanahu wa taala tadiban qaym aljuziy thot kjo po shfarashje është ma e mirë Sepse Të medituarit është vejë për e zemërës Ndërsa i bateti është vejë për e gjëndyrëve Binire E shpjegoni për ka ime gjëzirë Se ka thënë omër e më të azizi Me menu në begatit e allato Ma i mirë ja dhurim Pse Me qka falështi Me duër e kom Me trup Me qka gjëron Me trup Me qka jebë zë qat Me dorë Me panë Me çka van haz, me trup, me çka menon, me zemër. Fali bon më një pëimë pjesëlia. Zemra u shmendar, shmendes trupi. Për këtë arsye, ajo vepër që buron nga organi më i ndarshëm o shmendarshme dhe më me vlerë. Proti su menon me dorë, ama me dorë falësh. Ti su menon me ball, ama me ball falësh. Me çka menon me zemrat. Për këtë arsye ka thënë O ma ibn Abdulaziz, të mendituarit në begatina allahut është më i miri ibadet se sepse ajo bëhet me zemër, ajo që ka bëhet me zemër është shumë më e mirë sesa ajo që ka bëhet me me gjimti. Gjithashtu, fot i bën qaim el-juzia fot dallimin e vlerësimin mes veprës së zemrës dhe në veprën e atrupit është se e, veprat e zemrës në bazë janë më të mira sesa veprat e gjimturve në bazë Jënë ja më të mira se sa veprate e, gjimtyreve Gjithashtu, thot i ban kajim, elgjëzije Se e, shumicat e veprave nuk arrijet në to Pos pasi që njeri ju të ketë mendituar mirë Ta ketë shëshit mirë me mene Pastaj e përdor zemrën për të marrë vendimin E pastaj e merë edhe e ban veprave Por kjo asoj ajo ku kanë këto vepra është më e hajde se sa ajo e çela ka ka dalë në në fund kjo sa i përket bazës pastaj kjo ka mundësi më morë syret e të ndritshme varsi prej varsi prej llojeve të veprave. Në Quran, sa i përket vetë Kur'an, sa kanë ardhur ajete për të meditu, është e pamundur më i sjell nëse u ke Kur'an. Do më bëni hatme, më të kallzon që Allah na ka falur sa më me meditu por pavamendi shumë shkurtimisht me referim kush don për shemb Mukthije por shemo ja j pa lexojm nga surja al-Baqara taqallahu jalla jala sura al-Baqara ayat 164 inna fi khalqi al-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wal-fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzalallahu minas-samai mimma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bastha fiha min kulli Dhe beti më të slifër rriahi më sahabin më sakkari Bajnë sëma i o lë ardi Lë aja të li kaumin jakiru Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu Në kryimin e qivë dhe të tokës Në ndryshimin e natës dhe të ditës Në aninë e cila etës ndeti në, në aninë e cila etës ndeti Dhe bardhë me vetit dobit e njerëzve Dhe ajo qëka Allahu e ka zbit për qilës Për ujit Dhe ajo më të sinë Allahu Gjell Gjellalu Më këtë uj e njallë prej tokës pasi që ka vdekur dhe mga ajo që Allah e ka shpërndarë prej kafshëve në bitok dhe ajo se si Allah e qon erën e ndej dhe këndej dhe prania e mjekullave dhe rejve në qilë të cilat janë të vendosura në shërbim për tokën në mes qilës dhe tokës kretë këto të dhe Allah ka argument për do njerës e që ka me njëtojnë Në e dhe se në mundëson koha, do t'i përmendim, me lejnë Allahu të barëk e vëtjara, disa prej, me ditime që i kanë ziri bëkajnë me gjëzije, për me lejtësur neve në këto ajete. Gjitha shodhezer, kush do më referua, uh, në surën e nëhëll, në surën e nëhëll, Allahu gjelëvala nga ajete dhjetë dhe në ajete 17, ka pru shumë ajete dhe ka thamë, këto ajete ka argument për ata, Shka me ditohë, gjithashtu Allahu janë në sunën el-gashie, ka përmend, a falaj janë dhurune illa l-ibili keife kuliqat, wa illa s-sema'i keife rufi'at, wa illa l-gjibali keife nusibat, wa illa l-ardi keife subdi'hat. Thët Allahu gjelë gjelalu, a nuk shikojnë njëzit si e kimi krijuar devën, a nuk shikojnë njëzit në qilë, si është ngritur qili, a nuk i shikojnë kodrat si janë vendosur për stabilitetin e tokës, a nuk shikojnë nj Duk e qenë ajo rëmbullakët në bazë E ka borë rafsh për njerëzë A nuk shikoj Këtë kjo është për më dituhe Në krimin Allahu të barek e vëtjala Gjithashtu të thët Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an Në thyrjen e krejt njerëzve Që të shohin se Kur'an jo haq Qëfar ka thënë? Në sunën sebe, ajeti 46 Qull, innëmë a idhukum bi wahida Entë kumu lillahi Methna wa furada Thumë të të fakkeru Nabi sahibikum min gjinnetin Thotë Allahu gjenë e gjenësunën sebe Thuaj O Muhammed Vesh me, nikshil, po veç me një kshil po ju kshiloj Vesh me një kshil Ngritë të një përhirtë Allahot Përhirtë Zotë Dë nga dë Ose një nga një Pastaj me ndon i mirë Pastaj me ndon i mirë A është i smut pje gjinëve Muhammed e ampe nga mërë Menonimit Pse ka thonë dy nga dy Apo një nga nja Sepse shoshirija ban presion Sa njeri kër i e vetë Mire ki vlap A ma kur ti vinë një 4-5 A që të të të të të Udhë piktinëve së kam kushkoj A i disa njeri Shkon helax Shkon shkatrimëse Se së njau përish dostave Së njau përish dhot, i peson, A i e dinë shpirtimet O gabimbe e kanë këto Gabimbe e kanë A ma i banë përishon A ti qështu pëmenoj që a A, el kujti me presion, çfarë bën? Ki thot jo jo, me juve, me juve. Kim çka dloj me juve me presion? Çfarë tha Allahu? Haj na luvet të shtëpia. Na lu me, me në. Edhe pse këtu ka ardhur për Kur'anin. Ju ka thënë Allahu arabve, rrini vet, vëj vet. La ikomblen. Ka dhënë dhe maksimum edhe në tjetër. Çe ai do më me menuar. Edhe më xon. A mundot që më kam? Mos më kam për gabar. 2 3 koh. A de kit argumentet me njerëz? Allah do t'menonë çishpo i dalë rezultate. Por këta çillotë si, t'menumit nuk bëhat ngrumull. Jo, pas më the vetë ja, a mëxlesh në çaj smelove. Ja, aty boma veç rafsh. Ke të migela kënde, jo, aty aty ka rafllok. Aty ka aty ka larje të të mendimeve. Pse më kin bon më the, çka bëhet kur janë sidomos që i takojnë veç ndërmenimi. Apo po veç na e kena mirë, po veç na e kena mirë? Ktu, këtu kur kusat u menonë. Kur menon kur shkojë te spija thotë, "Ja, bona rafsh, po ha injallah." Të ai folje palide. A kijpon pa mëslisë, u shemo. Çillon donjoni pak më pak më i vjetër. Fol diçka për shembull, palide. O apo dë i ri. Ç'ka, ç'ka go, plak i ri, fol për shembull diçka. Kuturun. O së sidomos kur jam i safër. Ç'u vjen fol diçka. Skorkon se ka më lida, u thon. Ti e përshimu në shpitana, i ka alë misafir Mëstarën e misafirin, qashtu a, Nuk ka bashkë ashtu Edhe pse, se këtu nuk ka të menun me mo Se ti dhu, a i të dretat pjatë që e e Mësë aranon shumë A bo, e tash, o lezer Sidon mos ku njëzit kanë le vërdin me zveti A menojnë Por shemu, a menon të shefi jot A në regula ja, së në menon Së a i thët, kushta mësht të gjepim O ne, a, shuj no, Shuj Tis ki nevojsh ka me menufot Ti mësë me nomore E bezr, për me menu, që ka tha Allahu Gjillola alla, Kumu lillahi mëthna vë furade Dhinga di Si dhejnë e i tretis, ka pëmenu mati Ati ka, thash, me jabon rafsh Andat tha Allahu Gjillaj Gjallu U, u edh du lo Tu dëhinum, fe ju dëhinun Ato kanë qefo Muhammed Titja u bajshë rafsh Edha, to ka me tabon rafsh, mëzarejna E feja, nuk ka me tabon rafsh Këni bëti që dhot E ranë, në no, ove pak fet faroj o, o joqi e priti më atlet por tash nuk to kollajshve të çfarë do kolash, fete, bedo, ti vëllai as shtrëngimi as lehtësimi nuk janë feno mëno ç'skimë do të përpara zotit xhelal xhelalu andaj nëse me do jona më menu çfarë do të më bëdhë zot do të më vetmuë duot më o vetmuë pas sa zot në disa sure po çëmë surën qaf ayeti 9 dhe 11 gjithashtu Allahu i jana surën qaf ka prur një vakt ayete të cila I ka përmenjë Allahu të bare kjo e tëra Se si Se si Duhë të uh, Mendohë Gjitharë shumë të zëri Banqajim el Gjozije I ka përmenjë Se si Janë rrugët e të menduarit në Kur'an Thot Allahu gjele gjelalu Rimeti el Fawait Thot i Banqajim el Gjozije Allahu gjele gjelalu I ka thirë robre të vetë në Kur'an Për të njoftë zotin Në dy mënira Që ishë një jetë zotin Në dy mënira E haduhuma E eh nadhërofime f Mi këshirë, që ka bo? Që ka bo, Zotit? E dyta, ka thënë, të menduarit në ajetet Dhe meditimi i ajeteve Zotit Kërë alorën Thotë, disa prej ajeteve shihën Disa prej tëre dëgjohën dhe menohën Disa prej tëre shihën Disa prej tëre dëgjohën të dhe logikohën Ka thënë, loj i parë Qëfarë është? Ka tan sigur fjalë Allahu i Gjallë dhe i Lartë, çajëzoan Kur'an, Inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilali l-layli wan-nahari ayatin li ulil albab, nusul al-imar, anjojmëna, atasi çogona sule Baqara, kremëne çëvet të tokës, ndryshimin e natës së ditës, ka argument për njerëzit që mendojnë. Pse? Se krijimi i Allahut është te bëra e Ti. Kush e vnoi ti on çto? Kush e vnoi ti on çto? Kush e vnoi tokën çto? Pse? Pse gjithë shka në univerz është në harmoni me a shka duhet tyje? Pse bacja ndzirë ushim që ti tjeha? Pse? Ku shë bani, ketë atë deti të madhë edhe ka u dulë qa që e përstasme që ti peshkin eha? Ka dulë. Pse? Pse dulë e përstasme? Pse nuk e përgjimë? Kë hapë mërë e kërë pëshkë? Ja më tje e lipë. Mirë, pse u bënë peshkin që ti, ti me pasë që me hangërë? A nuk rasike dukëta? Rasidu këtëm Ti me shku në kin Me shku në kin për përën her Edhe ato përshemur Me të apru ti përshemur E dini, ku shku në kin e di Ska pasullin As, ska ushqime tona E dini ato shkazaj Kanë kan ciklete kur ajen atje Se s'kan kurfarfeja, s'kur gjo Para me në ti me shku në kin Këtë kanë këtu, s'ka këtu As, s'ka ushqime, s'ka i dhe ti Para me në ti me të apru komplet ushqimin e shkupit atje Që ka thur, këtu dikush ka kam kapë ditë kush se ku kush lloj përshme ta pruvë çajin shka do kafe shka do bukën shka do tesha çka i do çu si save këin na çjojon se komë nuçësh do këin ja apo ja, aktualit tjetër çka ka thon e kë ku të vënë këtë njerëin pasur mundjen e kinë njerëz që çaj e po njerëz që banësh që kafe se sajt ka njëoft ti e gjithçka shka çka hah nket univerdhës për stats me për ti pse sepse ai çka ka kriju ka thon po unave kum kriju kta peshkin e kombom me ëmër incani Oqë okay, nuk qrasi O Allazër, që nuk ka është rrazi, është hikmeti Allahu xhëlal, o njerëz nuk mënojnë. Ai vao thot, ha jamë sa të mos mënojmë. Jo, më mënuam me franceza me hangur. Më mënuamsh me rrazi sa me hangur. E dyta që Allazër, thadhim ka një lozie e dyta është që të mënohohet në Kur'anin e Zotit. Afalaj tadabburun al-Qur'an. A nuk e meditojnë njëzit Kuranin A falem jet debberu l'kawleh A nuk e shikojnë Allah o tëtë me menua Se që ki laf nuk është i Muhammed Të dhe Allahu gjele gjelalu kitabun Enzellahu Mubarakun Li jet debberu ajatihi Na këtë libër që të këna zbito Muhammed a shumë i bërë qëtë shumë Njëzit du të me menua ajetet Këti libër Pasaj vazhdo Ibn Qajim Elgozia dhe fillon edhe e, e shpjegon se si bëhet meditimi në mënyrë të detajshme. Fodimonkaj Elgozia. Si bëhet në mënyrë të detajshme? Për shembull. Fodimonkaj Elgozia. Sa i përket të bëmave të Zotit, për shembull, të gjitha veprat e Zotit argumentojnë për veprat. Dikush kur e vëndon diçka di në çetut, argumenton se ka lëviz, ka bëu diçka, argumenton për veprat. Ka thënë të gjitha veprat argumentojnë për cilësi. Për cilësi Ka thonë sepse e bëra argumenton për bërësim Dhe veprën e tina Ka thonë dhe kjo argumenton sa egziston Apo, për shemë Dhe se dikush që tu e kapruqë këtë tausin Këtë tausin E para shë thotim e ka jujëzishtë të shmedit Që ki tasë vetë që të skard Nja E para shë kjo Kjo argumenton se dikush E ka boq këtë punë E ka siel këtu Sielja Argumenton Tjetra Se ajshka e ka prun E këziston Kështu dikush me thonë Qire, ta si po Ama ajshka e ka prun këtë së këziston Që shto thënë atë ista Po qila, to ka këtë miran Shupela, na u këna qëmë këtu Ama ajshka e ka prun këtë sa Që që shardëm këto Në ki nevojtë të ti Ska fakte e, e tash Ajshka e ka prun këtë tas E para shka A e këziston E ditë a e ka po veprën E tre e ta ka cilësi Të të dhe përnë ka i mizëzije Tjetra, që ka në në kuptojmë nga kjo veprë Që e mu krimi që i dhe to Që e së da krimi i jonë Që argumenton? Se a e që ka në ka këriu ka vepru A e që ka vepru ka cilësi A e që ka këtë cilësi është i gjamë E gjizëton dhe a i ka këtë dret A mu shë përëmnu përshimu njëni Me thonë Që këtë ta se ka pru një I mbëllt e prun i tasim Qa të vëti va? Mosë më gjejë mund më më talë Nuk mund më Kam s'ka dur s'ka e prun i tasim Së mund më e prun Migrashka ka këriju që ke qëllon e madhe E para që ka argumenton Sa në shumë i fort A shka ka bët që ke tokë Që rrinë hava Në një një tëve Se ta që do për të utën e va Dhe të gjëse për bina se tokë a rrumë o lakë Hinnë më re se tokë a rrumë o lakë Hinnë këshëre kurri tok e kujëna na pastaj. Hinli pati në Google, edhe li për shtëpian tonë, sa i vogël i je. A gjeko rëz ez mazadona, ez mazadona, ez mazadona, ez mazadona? E mosani edhe mallton e kurrim me zese e xejën. O ma pri atë lartë lezën deri këtu poshtë, sa i vogël je ti. Sa i vogël je ti. Çikjo vaza sa har ti iksha këto punë. Thuaj subhanallahu, i madh është Allahu xhejel xelalu. Pa di sa i madh subhanallahu subhanallahu teala. Për të filluar zonamazën kur fillon me çka bëllon, Allahu akbar. Allah është më i madhë Ska matë ma sa Allah është, um. tjale, Dhe kjo gjithashtu në nënkuptan Kër meditojmë në kryimin e tina Se Allah u ka dëshirë dhe ilm Por qemull A mund më para mendu dikush me thonë Qikish ka ka kryu qilën Ska dash me kryu për diqish i ka hik ja, E ka sinu Ka me dëshirë ka kryu A mund më dhamur qemull dikush Qyre, ky shka ka kryu qilën dhe token Nuk o që a shumitishëm Ku me dit Shumull, që që kemi përmenë të ateistat? A më në paramenu, për shumull? Aki bërë, ateistat dojnë, ka arë, univerzi, qashtët. Apo, për shumull, i mërtë i në shkronja, kemë, merisht një, për shumull, ku e di, një një ton shkronja, edhe mi gjujt për shumull, për shumull, për dhëtit katë, apo për një qënë katë, edhe kështë zbit një poshta që, roman. Shumull, për shumull, p o shkruajit, por shem pinitorollakit, i kam lë dorë shkonja grumull xhatë, i ka porzi, i ka xujë çe, shisha ka dal. Ça i thonë njerëzët, po valla be zarve çjushme, çjushme be sube këta. Apo thash tash mos më nota, e ka. E këto doin atë istat neve, ça fitat më na thon, "S'mos hendë s'tu nza ju valla, kujt shpërthii Big Bang-a do? Çu shkash përthii be valla, çu shkash përthii. Kush përthaj bashcing çu më mi vnu vesh këtu, kush përthaj mos a ne. Kush përthaj, kjo është përthime ku unë Me këtë shpërdime, fitova, këtë mene Qësën e kuptonë qështu Qështë që në shpërdaj Pse Big Bang-i mu më dha qasë i si mene Që une e refuzoj Big Bang-i Pse, pse më dha këtë mene Pra është, është një zot I cili ka tharë Po, ataj vëzër, natyra, natyra Dënse ka kryo Allah u gjithë E refuzoj me vezu Po së Allah u nësën, hane un Vë tjala Pase e thot, i bënkaj me gjëzije Sepse, është e pamundur Qëtë del në existens një vepër me zgjedhje, me synim, predikut i cili ekziston. A mundu vëzer pe hiç në pasdol këçi qe jo? hiç? Pe hiçt. A mund të hiçi me pasnjësta? Jo. Thati monqayem eljuzie. Apo, a mund nat predikut që ekziston, por as ku dracko, as nuk është i gjallë, as ka dije, as ka dëshirë. A kamujtë, kitë që kjo me dalë pëdikuj qështu? Jo, pëse? Pati të radojsh me ditë, pati të radojsh me posë kudretë, pati të radojsh me sinuën Thotë i mën qajmë gjëzitë, thumë mefguladi me të tëksirisatin mëtenewiha dalën alë iradetil fa'il Thotë, pastaj, bini revëzë, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, menumit Tash të nazajacija, së shkoj menoj në gata Thotë i mën qajmë gjëzitë, pastaj, nësi menon të k dhe laramani e veçorive që i jo ka dhënë Zoti krijesave argumentojnë për dëshirën e krijusit. Laramani. Pse nuk e ka, për shembull? Pse nuk do një ditë nivash? Për çmë, çse ka funksionin e veshit. Apo pse nuk do një ditë për shembull një krijesë e cila komplet ka komplet veçoritë të kokë gabim? Apo kit kit komplet, për shembull, uh, durth mi pas ngrije e kompë mi posë, mbargë, anasë, pëse nuk dhullë përsturë? Sipse, kjo rënditje me këto veqori, të di, rënditja të të veqorive, me një kryes, argumenton për sëshinimin, a i qështu të kato është me të kryuë, dhe këtë kopje të kanë gjithë, në atë forë, të dhëmën kajim, elë gjozije, të dhëse, vepra e ti, të dhënë në fiëllëhu, lejse bi pra të tabëi, bi hajthu jakunu Gajra mutekarririn Wa ma fia minel mësalih Wa l-hikemi Wa l-gajati l-mahmudeti Dalun ala hikmeti hi t'ala Wa ma fia minel nëfhi Wa l-ihsari Wa l-khajri Dalun ala rahmeti hi Thad i mënkajim El-Gjozijet Dhe se vejpra e ti Thad Kur bëhet Kur është nja Jo e përsëritu Thad dhe na atët që ka prej Leverdive Dhe urtësive Dhe qëllimeve të ndarshme Dhe Argumentojnë për urcine Zotit Gjellegjela Për shengovecë Kur Zotit ta ka dhanë dorën Dhe ti me këtë dorën Krymë shërbime Qka i pipje? Allah të ta këndhanë dorën Për mishë të kryqë të shëpë që të, të bunë Kur ta ka dhanë gojen Dhe ti me këta hambuk, pi uj Fol, flet, e kështu mëra Dhe arrinë lëvërdite tua Qik jo gojo, është të sinuim vë Allah tët, Përdori, përdori për të mira Pse? Sepse aje ka sinuim Çdo veçori që ta ka dhën, ka dhën që tu e kij çka do vi. Çi kjo çka çka na mëson neve për Zotin se ai e ka sinu këta. Ai e, e, e ka sinu këta, thot. Në çdo veçori që Zoti ja ka dhën krijësës, e cila kanë ta dobi dhe mirësi dhe hajër, çka argumenton për rahmetin e Zotit. Për rahmetin e Zotit. Gjithashtu thot ibn Qaym juzi, dhe çdo send në të cilën Allahu ja e ka veçu me fuqi dhe ndëshkim dhe hakmarrje argumenton për çfarë? Për ridrimin e Zotit. Për shembull. pse Zoti ja ka mundsuar njëri të muri ditë nuk? pse ja ka mundsuar një ditë nuk? pse ja ka mundsuar njëri me goditë? pse ja ka mundsuar njëri më më për shembull muhakmor? Po di më ka një jozië që ta kuptoje se Zoti ka i drejtë. Apo a ke po njëri guri hip shumë nervozal dhe thotë ta ha njëri. Në çato momente Kur të me diptojsh, qëka të kalzon që kjo? Allahu, mu i dhënu, qëka të ban? Ti kur po i dhënu është, qëka po ban? Para me noaj që ta ka kriju i dhërimin. Subhane hu e teala. Për këta që jështë ati më kajim e gjëzije, kjo argumenton për shparë? Argumenton për i dhërimi në zotit. Thotë, dhe në gjësën që Allah e ka krijuar, prej, nderit, dhe afërsis, dhe kujdesit, argumenton për të shurimu Mesatia, aq e popojm kur i shajm kur i shajm kanë nder, kanë respekt, kanë dashni, shumë, nona, fëmija, që mund dalla, fëmia, dhamshuria, çë është mes miqshve, dashnia, respekti. Çë kjo çka më të kuptohe. Kush e shloi me këtë respekt? Allahu subhanel zelal. Amunësh para njerëzit kur e pritni me safish se e nderon, kur e do. E ibn kallimi thot, "Ajde menoj e tash kur Allahu më të prit ti me nder, çka të bën?" Aq e ponjes të sa mpa sanik çë janë kur e pritin dikang, e lën pa mend apo sompasni qjo qoleban ni dashëm ni miliardër po ai q ai ndrijsë shkon te dashëm ndrijsë se kur del shtëpi te dashma miliarderit te dashma fukaraja kujton se kishte ku ndekte te ki fukaraja o morzitot atë ky se ki ka miliarda mirë ni miliardër kur e ban dashëm do zdimo si dimo çu çu si bjema mirë me nderu e i vë kaj me thot hajte tash me ne haj që ja ka dhënë 3 miliarda me boatime te prit me prit me nderu me çka ti e Shemoll, padamenozër Allah oh namun shumë çem prit Allah me derë. Mu ka një mysafir të Zotit. Padamenozh ka çka çka çu çu she banat at prit me at hyje në xhenetin e Zotit xhenelal. Allajta diman qaimo xozia, "Dond derë dhe respektosh ndonjë, argumenton se Zoti është Dhul Jalal wal Ikram, është ai i cili është i pari i zot, Zotënia i nderit dhe i respektit. Pastaj vazhdon Ibn Qayyim al-Juzeyri për meditou, për të medituar në veprat e Allahut el-Ula dhe në atë se Si të marim dobi nga veprat e zotit të bare kjo e tera Dobit imanore nga të mendituarit dhe përsi azja dhe soditja Përse kora kam barue Në të të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tera Të përfundojmë fjallin më kaim e gjëzijin në ljëzratën e arshme Pasat e të flasin në ljëzratën e arshme me lejnë Allahu të bare kjo e tera Për zonat dhe hapsirat e meditimit Ku duhet të qoj meditimin Ku duhet të hargjojmë të menduarit Melaiën dhe izon e Allahut subhanahu wa taala, elucim Zotin e Madh, xhella xhella që Allah t'na mundson që të meditojmë në Zotin e Madh, që të na mundëtojmë në madhështinë e Tij, të meditojmë në krijesat e Zotit, na mundsoj Allahu xhella që të lexojmë nga Kur'ani, të meditojmë Kur'anin, të meditojmë fjalën e Muhamedit. صلى الله عليه وسلم تم سويم غليب زوتي جل جل عطا çu nuk edina ra ça edina ta praktikoina lush me Allahu te vana ke u tela çu zoti onxhel xhelalu atiku yakimi çolluar Allahu na shpërblei ajo ka çemri Allahu e kujdes që kemi gabuar ajo ka çemri meje apo me şeytanet lush me Allahu çu Allahu na fal e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne hu al-gafururrahim warhamdullahi rabbil alamin